Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala al-Qur'ana lisanan Arabiyyan wa tibyana wa ja'ala al-lughata al-Arabiyyata li fahmi al-Qur'ani wa sunnati miftahan wa bayana. Ashhadu an la ilaha illallah anama 'ala al-insani min nata wa tawbiha wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu afsahun nas lisanan wa ahsanuhum bayana sallallahu alaihi ala alihi wa ashhabihi wa man salaka tariqatahu lugatan wa bayana wa i'raba amma ba'du Sahabat Akademi Nur yang dirahmati Allah Subhanahu bertemu kembali dalam program kelas belajar bahasa Arab di Akademi Nur dan ini adalah episode ke-21 ya. Lanjutan dari pelajaran kita sebelumnya, kita sebelumnya sudah sampai di halaman 72 latihan yang keempat dan saya harapkan e, para sahabat Akademi Nur yang ikut dalam program ini sudah e, men, apa namanya membiasakan ya mengulang-ulang apa yang sudah dipelajari pada latihan-latihan sebelumnya. Dan kali ini kita akan lanjut ke latihan yang kelima, at-tadribul khamis, latihan yang kelima. Perintahnya adalah tabadalu alhiwaro ma'a zamilika kama fil misali. Ya tabadal, saling bertukar. Alhiwar percakapan. Ma'azamilika, artinya saling berkomunikasi, ya. Kama fil misal, seperti pada contoh. Nah, kita perhatikan pada contohnya ini ada gambar syaqqah, ya. Gambar syaqqah ini ada captionnya, keterangannya kata syaqqatun, ya kan? Nah dari gambar ini kita buat ke dalam bentuk kalimat-kalimat atau percakapan. Ya percakapan antara dua orang. Talib awal wa talib sani. Ya talib awal misalnya mengatakan berdasarkan gambar uridu syakatan min fadlih uridu syakatan min fadlih. Talib sani menjawab ladain ashqatun jamilah ladai na shaqqatun jamilatun ya talib awal berkata kembali uridu musha uridu mushahadatash shaqqah uridu mushahadatash shaqqah talib tani hadhihi hiya shaqqah hadhihi hiya shaqqah talib awal hadhihi shaqqatun jamilatun Haadihi syaqqatun jamilatun. Ya, maknanya saya kira kita sudah paham ni ya atau perlu kita jelaskan kembali. Uridu artinya saya i saya ingin. Uridu syaqqatan min fadliq Saya mahu sebuah apartemen. Ya, tolonglah please ya. Kata talib awal, ya, ladaina syaqqatun jamilah. Ladaina syaqqatun jamilatun. Kami punya apartemen yang indah, yang bagus. Talib awal ia berkata, Uridu musyahadatas syakka Uridu musyahadatas syakka Hadihi hiya syakka Hadihi hiya syakka Hadihi syakka tun jamilatun Hadihi syakka tun jamilatun ya. Jadi, pada gambar-gambar selanjutnya Polanya dibuat sama seperti pada contoh ini tadi. Yang diganti apa? Kata isimnya saja. Ya, kata syaqqah diganti dengan kata-kata yang ada pada gambar di bawah. Misalnya pada gambar pertama katanya salajah. Salajah. ulkas. Maka kita katakan misalnya di sini ya, uridu salajatan min fadlik kita ada selaga yang cantik. Kita ada selaga yang cantik. Saya ingin melihat selaga. Saya ingin melihat selaga. Ini adalah selaga. Ya. <tuh> nah, jadi untuk gambar selanjutnya ada kata arikah, sajadah, sitarah, mir'ah. Ini dibuat polanya sama seperti pada contoh. Yang diganti hanya pada kata-kata syaqqah-nya diganti dengan kata yang ada di sini. Ya. Ada arikah ada sajadah, sitarah, mirah. Stop videonya, coba praktekkan seperti yang pada contoh ya. Ikuti betul polanya. Jadi yang diganti itu hanya kata syaqqah ya. Ya kata syaqqahnya saja yang diganti. Diganti dengan kata-kata yang ada pada gambar. Baik, pemirsa, eh, sahabat Akademi Nur, ini kita coba lanjutkan di latihan yang keenam. At-tadribus At-tadribus sadis Ajib Anil as'ilatit taliyah Ajib Anil as'ilatit taliyah Jawablah Pertanyaan-pertanyaan Berikut Ajib Jawablah Anil Asilah Pertanyaan-pertanyaan At-taliyah Berikut ini Pertanyaan pertama Aina taskun Aina taskun? Ya, ini kalian jawab ya. Contohnya askunu fi Jakarta. Askunu fi baitin. Askunu fi syaqatin. Askunu fi hayyil matar. Banyak jawaban-jawaban yang relevan dengan pertanyaan ini. Ya, intinya bertanya tentang di mana kamu tinggal. Pertanyaan yang kedua, Hal taskunu fi syaqqah? Hal taskunu fi syaqqah? Jawabannya ada dua kemungkinan. Naam askunu fi syaqqah atau la askunu fi baitin, misalnya begitu. Ya. Naam atau la. Tapi kemudian ditambah penjelasannya. Kalau kita bilang naam askunu fi syaqqah kalau kita bilang La Askunu fi Kaza wa kaza ya, Kaza wa kaza itu maksudnya di, di tempat yang sesuai dengan Kalian tinggal saat ini ya. Ini coba dijawab pertanyaan-pertanyaannya Yang ketiga Hal taskunu fi baitin, Hal taskunu fi bait, Naam Am La Arba'ah Ma raqmu baytika Ma raqmu baytika Ma raqmu baytika Khamsah Ma raqmu syakkatik Ma raqmu syakkatik Salisah Atau siddah Kam gurfatan Fi baytika Kam ghurfatan fi baytika. Sab'ah. Kam ghurfatan fi syakkatik. Kam ghurfatan fi syakkatik. Sama Fi ayyi dawrin as syakkatu. Fi ayyi dawrin as syakkatu. Ya. Yeah ini pertanyaan-pertanyaan ini, coba dijawab ya, kalian e, kalau ada temannya, jadi satu teman yang bertanya yang satu menjawab dan kemudian diganti, bergantian tapi kalau sendiri ya bacakan pertanyaannya jawab juga pertanyaan tersebut ya. al-hadafu atau tujuan dari latihan ini adalah al-mumarasa, pembiasaan ya baik sekarang, coba kita pindah ke halaman selanjutnya al-qayra'atu Al-Qira'atu Al-Tadribul Awal Unzur Was-Tami' Unzur Was-Tami' waqra. Ya, lihat Dengarkan dan Baca Ini ada beberapa gambar Ya Coba sama-sama kita baca Baytun Syakatun gurfah hammam matbakh daur sarir sitarah arikah sajjadah ghurfatu naumin ghurfatu naum bisa juga ghurfatu julus baik kita ulangi baitun syaqqah ghurfah hammam Matbakh Daur Sarir Sitarah Arikah sajadah, Ghurfatu Naum Ghurfatu Julus Baik. Okay. Nah, ini dibaca ya. Selanjutnya latihan yang kedua, at tadrib sil baina kulli kalimataini mutatabiqataini. Sil baina kulli kalimataini mutatabiqataini. Sambungkan antara dua kalimat yang sama ya yang mirip. Nah, ini seperti yang sudah-sudah kalian tinggal kalau dia kata nomor satu misalnya, na'am mana kata yang cocok dengannya naam itu sama dengan huruf dal naam ya, dan seterus-seterusnya ini kalian kerjakan kemudian kita pindah ke latihan yang ketiga at-tadribus salis at-tadribus salis iqra thumma da' alamata khata'in bijanibil kalimatil mukhtalifati fi kulli majmu'ah iqra' ثُمَّ دَعْ عَلَامَةَ خَطَائِن Ini yang tanda silang. Itu alamata khatah namanya. بِجَانِ بِالْكَلِمَةِ الْمُخْتَلِفَةِ fi kulli majmuah. Ini tugasnya juga. E, sederhana sebetulnya. Tugasnya adalah kita mencari kata-kata yang tidak sama dengan kata yang lain. Atau ganjil dia. Nomor satu misalnya. غُرَفٌ غُرْفَتٌ Gurufon. Uh, ha, tentu yang berbeda adalah pada huruf ba, ya, dia Gurufaton. Alif Gurufon, uh, Jim Gurufon. Uh, ya begitu juga dengan nomor dua, tiga, empat. Ya nomor dua ini Jamilun, Jamilun, Jamilatun Mana yang berbeda? Nomor tiga, Uridu. Uridu Turidu ya Dan nomor empat Matarun Al-mataru Al-mataru Ya, nampak sekali ya perbedaan mana yang berbeda dari kata-kata yang lain Baik Kemudian yang keempat Tetapan kedua. Tetapan ketiga. Tetapan keempat. Tetapan kelima. Tetapan keenam. Tetapan ketujuh. Tetapan kedelapan. Tetapan kesembilan. Tetapan kesepuluh. Tetapan ke-11. Tetapan latihan 12 Tetapan ke-13. Latihan ketiga, 14 perhatikan. ke-15. Tetapan ke-16. Tetapan ke-17. Tetapan ke-18. kalimah Al-Mukhtalifah Sedangkan latihan 20 Tetapan Bijanibil jumlah Al-mukhtalifah Kalau yang pertama adalah kata Kalau yang kedua ini adalah jumlah, kalimat Dia panjang, lebih dari satu Kata Yang pertama misalnya Hadihi syakotun jamilah Ba Hadihi asyakotu Hadihi syakotu jamilatun Yang jim Hadihi syakotu Jamilatun Mana dia yang berbeda Ya Dikasih tanda uh, khotoh pada kata yang berbeda. Yang kedua. Al-matbahu fid-dauris-thani. B. Atau ba. Al-matbahu fid-dauris-thani. Jim. Al-matbahu fid-dauris-thalis. Selanjutnya, nomor tiga. Ma-raqmu bayitika. Alif. Ba. Ma raqmu baytiki Jim Ma raqmu baytika Baik Nomor lim, empat keempat Alif Kam sitaratan fil ghurfati Ba Kam sajjadatan Fil ghurfati Jim Kam sajjadatan Fil ghurfati <coughs> Baik. Ini dia tugasnya. Tinggal pilih saja mana kalimat yang berbeda dari yang lainnya. Selanjutnya. Al-Tadribul-Khamis. Ya, Unzur, wastamih, waqra. Lihat, dengar dan baca. Askunu fi bait, Askunu fi baitin. Atau dimantikan bisa juga ya. Askunu fi bait, Misalnya begitu. Askunu fi syakkah. Askunu fi syakkah. Fi syakkati salasu wuraf. Fi syakkati salasu wuraf. Ash-shaqqatu fi ad-dauril awwal Ash-shaqqatu fi ad-dauril awwal Uridu mushahadat al-athath Uridu mushahadat al-athath Uridu mushahadat al-matbakh Kuridu musyahadatal matbakh Baik Nah ini latihannya adalah membaca ya, Dibaca dengan betul Sebagaimana yang sudah dicontohkan Latihan yang ke-6 Yang terakhir di kira'ah Atadribus sadis Unzur Wastami' Waqra Unzur Wastami' Waqra Nah, lihat, dengar, dan bacakan Sekarang kita coba mulai membaca paragraf ya Satu paragraf Perhatikan bacaannya dan nanti coba ikuti Ahmadu yaskunu fi syaqqah jamilah Kita ulangi Ahmadu yaskunu fi syaqqatin jamilatin Asyakquatu fi hayil matar Asyaqqatu fi dawri s-salis Fi syaqqati khamsu guraf Fi gurfati naumi sarirun Fi gurfati al-julusi arikatun Fi al-madbaki furnun Fi hammami mir'atun Baik Ya, coba kalian bacakan paragraf ini dan ya, dengan suara yang didengar, terdengar ya, jangan dalam hati. Jadi latihan membaca bahasa Arab itu harus dikeluarkan suaranya. Kalau dalam hati, nanti dia sulit ketika kita membaca eh, dengan suara yang keras itu ya. Karena dalam hati bisa bisa jadi mudah kita membaca hurufnya, tetapi begitu diucapkan, nah itu terasa berat di lisan kita kalau yang tidak terbiasa. Makanya membacanya harus dengan bersuara ya. Kita ulangi sekali lagi. Ahmadu yaskunu fi shakqatin jamilah. As-shakqatu fi hayi al-matar. As-shakqatu fi al-dawri sthalis. Fi shakqati khamsu huraf. Fi hurfati al-nawm sarir. Fi hurfati al-julusi arikah. Fil al-matbah furnun. Fil al-hammam mir'ah. Al-an, ajib. Sekarang setelah kalian baca, kalian jawab pertanyaan-pertanyaan yang di bawah. Rokam Wahid Hal yaskunu Ahmad fi syaqqah? Hal yaskunu Ahmadu fi syaqqah? Ya. Rokam Isnan Hal yaskunu fi hayyil matar? Hal yaskunu fi hayyil matar? Salasah Hal syaqqatu fi dawri al-khamis? Halis syaqatu fi dawri al-khamis Erba'ah Kam hurfatan fi syaqqah Kam hurfatan fi syaqqah Khamsah Ayn al-furnu Ayn al-furnu Sita Ayn al-mir'ah Sab'ah Ayn al-sarir Samaniyah Aynal arikah Jawab pertanyaan-pertanyaan ini Sesuai dengan Paragraf yang ada Yang telah kita baca tadi ya Di atasnya Ini kalian tulis di kertas Ya di apa namanya daftar Tulis di daftar jawaban-jawabannya Ya bahkan saya sarankan Kalau memungkinkan kalian tulis paragrafnya juga Demi melatih Penulisan kita ya dan di qiraah kita sudah selesai ya di qiraah sudah selesai sekarang ada kitabah di sini kitabah ini saran saya kalian kerjakan kerjakan dengan cara menulis ulang ya huruf-huruf yang ada pada latihan-latihan ya Latihan pertama misalnya ditulis berulang-ulang. Sebetulnya kalau kalian pakai pensil, nah ini bisa ditulis di atas huruf-huruf ini. Ditulis di atas huruf-huruf yang ada. <tuh> Baik. Dan untuk episode kali ini kita cukupkan sampai di sini dengan membacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh